Să plinim rugăciunea noastră, cea de seară Domnului. Doamne, miluiește! Amără, miluiește și ne păzește vre noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne! Sfârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Doamne! de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cere. și de greșealele noastre la Domnul să cerem. Da, Ce ne pune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. Da. noastre în pace și într-o pocăință o să la Domnul să cerem. Domneze. creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Bine curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pură fecioară Maria, cu toți Ia sfinții pomenindu de Dumnezeu, miluiește-ne între noi. Pre noi și unii prealții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii. Vecilor, amin, pace tuturor și Duhului Tău, capetele noastre Domnului să le plecăm. în părăției tale binecuvântate și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.